Kapittel 18 Ha! Landet med de summende insekter med vinger, det som ligger i området ved Etiopias elver. Det sender ut utsendinger over havet, om med papyrusfartøyer på vannets overflate, og sier Dra dere raske sendebud til en nasjon som er høyvokst og har blank hud, til et folk som inngyter frykt overalt. En nasjon som har sei styrke og trår andre ned, og hvis land elven har skilt bort, alle dere innbyggere av det fruktbare land og dere som bor på jorden, det skal få se et skue som når det reises et signal på fjellene, og dere skal få høre en lyd som når det blåses i horn. For dette er hva Jehova har sagt til meg. Jeg vil forholde meg rolig og skue på mitt grunnfestede sted, som den flimrende heten sammen med lyset, som duggskyen under innhøstningens hete. For før innhøstningen, når blomstringen blir fullent, og blomsten blir en modnende drue, da skal en skjære av småkvistene med beskjæringskniver og fjerne slingtrådene, kappe dem av. De vil alle sammen bli overlatt til fjellenes råvfull og til jordens dyr. Og der skal råvfullen visselig holde til om sommeren, og der skal enda hvert dyr på jorden holde til i innhøstningstiden. På den tiden vil en gave bli brakt til herstyrkenes i hovedet. Fra et folk som er høyvokst og har blank hud. Ja, fra et folk som inngyter frykt overalt. En nasjon som har sei styrke og trår andre ned, og hvis land elvene har skilt bort. Til stede for herstyrkenes i Hovas navn, Sionfjellet.